Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen crunch -Time blog Mein Name ist Pascal und ich bedanke mich bei euch, dass ihr erneut eingeschaltet habt. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei der 17. Episode. Langsam etabliert sich das Ganze, sehr zu meiner Freude natürlich. Und ähm, ja, es sind wirklich wieder eine Menge, Menge Fragen reingekommen. Ich glaube, so viele gab es äh, noch nie seit der Gründung von Klatsch und von daher... Ist es mir gar nicht äh, so viel wert, über die Playoffs zu sprechen, da ich jetzt auch äh, zu meiner Schande gestehen muss, dass ich noch keine Zeit hatte, Spiel 2 war es von äh, Miami gegen Indiana nachzuholen und ähm, zu scouten, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, von daher, Playoffs ähm, jetzt nochmal ganz kurz für die, die ähm, vielleicht nicht wirklich mitbekommen haben, was im Moment so abgeht, was ich aber auch bezweifeln möchte ähm, die Spurs, fangen wir wieder im Westen an, haben ähm, auf 2-0 erhöht gegen die Oklahoma City Thunder. Ähm, Thunder ohne Ibaka machen da in der, in der Zone einen sehr, sehr unglücklichen ähm, Eindruck, gerade in der Defensive. Ähm, ich glaube, es sind jetzt pro Spiel 60 Zonenpunkte gefallen, ähm, also ähm, gegen die äh, Thunder. Also die Spurs haben, konnten 60 Punkte pro Spiel in der Zone für sich verbuchen. Hinzu kommt dann noch, äh, natürlich auf Seiten der Spurs, ähm, dass ein Danny Green im Moment wieder total lights out schießt, wie der Amerikaner sagt. Also im Grunde von der Dreierlinie beinahe kaum etwas verwerfen kann. Ähm, hat jetzt im ersten Spiel vier Dreier getroffen, im zweiten sieben. Ähm, bei 15 Versuchen, das ist sehr, sehr ordentlich. Die Spurs zeigen wieder das, was sie so stark macht. Team Basketball, viel äh, Assists, also ein gutes Ball-Movement. Ja, und die Thunder, die haben ähm, Probleme. Das war klar vor der Serie ein Stück weit. Das ist aber letztendlich ähm, so wie gestern mit, mit äh, 77 zu 112 endet. Das ähm, kommt selbst für mich, muss ich sagen, ziemlich überraschend. Also das, so ein so einen Blauout habe ich eigentlich nicht gesehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Spurs werden zum äh, zum richtigen Zeitpunkt, laufen sie heiß, ähm, nutzen die Schwächen der Thunder jetzt sehr, sehr gut aus. Oklahoma City sollten sie jetzt Spiel 3 auch noch verlieren. kann man, glaube ich, von einer Vorentscheidung reden. Bis dahin äh, tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ähm, die Serie komplett... Ähm, ja, abzuhaken, aber ähm, ich glaube, das war jetzt ein eindrucksvolles Statement der Spurs. Auch an den potenziellen Finalgegner und ähm, dann gehen wir natürlich in den Osten, wo ich ähm, im Spiel 1 relativ erschrocken war von Miami. Hat mir überhaupt gar nicht gefallen, was äh, der Meister da gespielt hat. Ähm, ja, sowohl offensiv als auch defensiv, ich glaube... Äh, Die Pacers haben noch nie in, diesem, in dieser Playoff-Saison 107 Punkte für sich verbuchen können. Dass es dann ausgerechnet gegen die Heat soweit war, ist unglücklich ein Stück weit. Aber in Spiel 2 hat man ja gesehen, auch wenn ich das Spiel jetzt noch nicht äh, nachgescoutet habe, dass äh, anscheinend da Adjustments vorgenommen worden sind. Ob jetzt die, ähm, die Einwertung von einem Udonis Heslem so viel gebracht hat, also dass er für Shane Badier in die Startformation gerückt ist, Weiß ich nicht, seine, seine Plus-Minus-Werte sehen ja nicht wirklich überzeugend aus. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass, ähm, dass die Heat da ein Stück weit sich äh, gefangen haben. Wie, wie gesagt, weiß ich es noch nicht. Ähm, für Spiel 3 ist Paul George fraglich. Äh, da muss man sehen, ob, ähm, ob er jetzt äh, spielen kann. Jetzt ist ja glücklich, glücklicherweise erstmal Pause und das Spiel findet halt, glaube ich, erst am Samstag statt. Also heute Nacht sind auf jeden Fall keine Spiele, so meine ich das. Von daher mal gucken. Ich habe jetzt was von einer leichten Gehirnerschütterung gelesen. Concussion war, glaube ich, die Rede. Ich hoffe, meine engen Vokabularien, die verlassen mich jetzt nicht. Ja, ohne Paul George sieht es dann in Spiel 3 sehr, sehr düster aus und Wenn, sich, wenn Miami dann zwei Spiele hintereinander gewinnt und die vielleicht so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite kriegen. sich die Chancen als relativ hoch, dass äh, die Heat dann kurzen Prozess machen. Allerdings, das möchte ich hier ganz klar betonen, ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Heat in sechs gewinnt. Ich, mich würde es nicht von den Socken hauen, wenn die Pacers die Serie in Spiel 7 äh, letztendlich für sich gewinnen, äh, entscheiden und ähm, dann in die Finals einziehen. Es wäre keine große Überraschung, damit, recht, damit rechne ich zwar nicht, aber ähm, nach Spiel 1, muss ich sagen, würde es mich nicht komplett ähm, umhauen, wenn das so kommen würde. Ja, Playoffs im absoluten Schnelldurchlauf heute. Von daher bleibt äh, eine Menge Zeit für die, ich glaube, ich gucke gerade 14 Fragen, die ihr geschickt habt. Ähm, Wahnsinn. Von daher, ähm, ja, einfach direkt ran da. Was hältst du vom Duo Favors Kanter? Passen die beiden zusammen? Ja, ähm, das ist also das Duo Favors Kanter, für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, weil sie ja auch in einem nicht wirklich großen und erfolgreichen Markt spielen. Zwei junge Big Men ähm, von den Utah Jazz Favor ist eigentlich ein, also ein athletischer Power Forward, der jetzt in dieser Saison immer öfter den Small Boy Center gespielt hat. Auch weil Kenters Gesundheit manchmal halt nicht mitgespielt hat. Und ja, Kenter halt der, ich weiß gar nicht, ob er ob er Türke ist oder ein, ein Schweizer, irgendwie so ein, so ein Mix aus beiden, glaube ich. Kein Plan. Ja, auf jeden Fall dieser europäische Big Man da ist eigentlich der vorgesehene Center. Und ähm, die beiden, die haben von der Bank, als noch ein Paul Millsap und ein ähm, L. Jefferson da waren in Utah, haben sie eine Menge ähm, Ansätze gezeigt, auf die die Jazz halt bauen können. Also die sind beide, glaube ich, jetzt irgendwie Anfang 20, ähm, als sie halt ihre erste Saison da von der Bank vernünftig gespielt haben, haben sie enorm gut halt gegen die Second Unit des Gegners verteidigt haben ein Defensivrating von etwas über 98, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf die Beine gestellt. Und das war halt also auf die Saison und auf die Liga hochgerechnet im Grunde die drittproduktivste, drittbeste Defensive dann, wenn die beiden auf dem Parkett standen. War so ein bisschen so eine Advanced-Stats-Lüge, so habe ich es in einem Artikel über die beiden, den ich ja für den NBA-Chef verfasst habe. Habe ich es so genannt, weil gegen die Second Unit machen wir uns nichts vor, ich glaube, ich habe da einen Vergleich angebracht, ein Nazi Mohammed ist kein Brooke Lopez, ein Quincy AC ist kein Black Griffin. Ist klar, dass solche Zahlen wahrscheinlich nicht sich auf die auf die, auf die nächste Saison, also auf die Zukunft, projizieren lassen, wenn die beiden anstarten. Es läuft bei denen eigentlich auf dem Papier darauf hinaus, dass die geschaffen füreinander sind, also um zur Erklärung, Ferris ist ein sehr athletischer Power Forward äh, jemand, der exzellent im Pick and Roll agieren kann, der auch das Pick and Roll relativ gut verteidigen kann mm. all diese Sachen die kann Kenter halt nicht so dolle Kenters ist eher halt ähm, ein klassischer Center, der äh, mit Post-Ups arbeitet, der aber auch einen Mitteldistanzwurf hat da muss man ganz klar sagen ähm, hatte sogar ähm, im Training mal gezeigt, dass er Dreier-Range hat ja, von daher kann er da auch so ein bisschen besser diese, diese Post-Ups des Gegners verteidigen aber nichtsdestotrotz funktioniert das defensiv zwischen den beiden halt noch nicht nun will ich da jetzt nicht ähm, allzu viele Sachen äh, hineininterpretieren da ich ja auch im letzten Podcast gesagt habe, dass äh, ich der Meinung bin, dass in Utah eine Menge schiefgelaufen ist in der abgelaufenen Saison unter äh, Ty Corbin und Von daher ähm, würde ich die beiden jetzt nochmal gerne Verletzung, mit einer verletzungsfreien Vorbereitung unter einem neuen Coach in einem neuen System bei den Utah Jazz sehen, denn ich bin schon auf jeden Fall der Meinung, dass wenn sich zwei Spieler auf dem pa pa Papier so gut ergänzen, dass das eigentlich auch in die äh, Realität äh, zumindest ansatzweise übertragen sei, äh, werden könnte oder sollte. Ähm... Ja, also für alle die, die sich da auch jetzt nochmal ähm, mehr für interessieren, einfach mal äh, Two-Man-Band und MBA chef bei Google eingeben, dann müsstet ihr relativ schnell zu meinem Artikel da kommen. Ich meine, Kienta, 21 Jahre, Favors 22, da müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn wir da jetzt äh, schon erwartet hat, dass, wir, dass da die beiden Bäume ausreißen, ist, glaube ich, dann auch sehr optimistisch, ähm, weil im Grunde, die beiden müssen noch eine Menge lernen. und äh, Ich sehe für die Zukunft auf jeden Fall da eine Menge Potenzial und äh, freue mich dann auch auf die Entwicklung der beiden. Auf dem Papier, wie gesagt, passen sie gut zusammen, meiner Meinung nach. Die zweite Frage für heute. Vorausgesetzt, Dwayne Wades Knie würden, oder Knie in dem Fall, würden keine Probleme bereiten, Wäre er ein Spieler, der noch in einer Liga mit KD und LeBron anzusiedeln werde, wäre, oder wo würdet ihr ihn sehen? Ja, Dwayne Wade äh, finde ich ähm, mal wieder krass, also was er da in dieser Saison spielt, ähm, alleine jetzt wirklich mal, wenn man sich sein, ähm, seine Effizienzwerte anguckt, seine, seine Statlines, dann ist es einfach relativ beeindruckend, ähm, wie hochprozentig äh, Dwayne Wade halt agiert. Nichtsdestotrotz, Knie hin oder her, das ist ähm, ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt so ein bisschen der Zahn der Zeit, der an, an, an uns allen irgendwie nagt jetzt. An mir aktuell auch, ich meine, ich werde auch nicht mehr jünger. Ähm, und ja, klar, ein Dwayne Wade ist halt ähm, wohl aus seinem besten Basketballalter raus. Von daher, diese, dieses hypothetische würden keine Probleme machen, dann würde ihm wahrscheinlich immer noch irgendwie ein bisschen die Spritzigkeit fehlen und diese letzten 10% um wirklich noch dieser ja, dieser Dwayne Wade Superstar von, ähm, ich glaube 2007 oder 2008, irgendwann war es ja, ähm, wo er da so ein bisschen auf seinem absoluten Hoch war. Ähm, ja, da, das ist halt eine normale Entwicklung. Würden die Knie keine Probleme bereiten, wäre er auf jeden Fall ähm, zuverlässiger im Sinne von... Ähm, ja, ähm, er würde mehr Spiele halten, spielen, mehr Minuten machen und wenn er dann wirklich diese Effizienzwerte ähm, weiter so, so beibehalten kann und dem Team das bringt, dann wow, nach wie vor meiner Meinung dann nach der äh, beste in der Liga. Dem ist aber nicht so und von daher auch so ein bisschen dieses in einer Liga mit KD und LeBron, ich finde die beiden, die spielen ja so ein bisschen abseits eh von allem im Moment, was so in der NBA abgeht würde ich von daher auf jeden Fall selbst mit ähm, gesunden Knien und einem Dwayne Wade äh, in seiner Prime würde ich dann wahrscheinlich noch verneinen. Aber nichtsdestotrotz ähm, wäre er natürlich dann einer der 5, 6, 7 Bestspieler der Liga. Jetzt müsste man auch nochmal sagen, wenn ähm, LeBron und äh, Wade dann nicht zusammenspielen würden, Und Wade würde halt, also wie du sagst, sein Knie würden relativ gut noch funktionieren. Wäre er natürlich immer noch ein Kandidat, der den einen oder anderen Punkt in dem in der MVP-Wahl natürlich abstauben könnte. Also ich glaube, Dwayne Wade wäre da. Ähm, also LeBron würde ihnen dann sozusagen nicht die, die Votes aus ähm, aus Miami sich klauen. Wie gesagt, ähm, Superspieler jetzt auch gerade liefert er wieder ab. Defensiv fehlt jetzt auch manchmal halt so noch ein bisschen ähm, die Spritzigkeit oder auch im Angr Angriff äh, sehr selten. Aber wenn man genau hinguckt, äh, sieht man es halt ab und zu nochmal, dass er äh, dass er älter wird. Aber ich ziehe meinen Hut auf jeden Fall vor vor Wade, weil ähm, ja ist ein unfassbar wichtiger Spieler immer noch für die für die Heat. Nächste Frage: Wo du nun deine Lieblingsteams Ähm, beziehungsweise die, die dir sympathisch sind, genannt hast. Welche sind denn deiner Meinung nach äh, die unsympathischsten Teams? Zu welchen hast du kein gutes Verhältnis? Die Antwort würde mich interessieren, sofern das nicht gegen deine Neutralität verstößt. Ich bin ja nicht neutral. Ich bin ja äh, Fan. Ähm, also als, als, äh, als Privatperson bin ich ja äh, ganz klarer Netzfan. Äh, als ich bin ja kein Journalist, aber irgendwie als Typ, der über die NBA als Ganzes schreibt, bin ich natürlich neutral. Und ähm, da lasse ich jetzt auch die Teams, die ich gleich nennen werde, lasse ich auch nicht in meiner, ähm, also da, da davon lasse ich mich halt nicht blenden. So, ich lasse mich halt weder von äh, Brooklyn blenden, wenn sie mal, ähm, wenn sie äh, zehn Spiele verlieren, ich aber irgendwie gute Ansätze sehe, dass ich dann der Welt sage: Hey, guck mal, die Nets sind doch wirklich toll. Aber ähm, ich sage dann auch nicht über ein Team, das, ähm, das ich nicht wirklich sympathisch finde, suche ich halt nicht irgendwie den ähm, auf Teufel komm raus irgendeine Sache, ähm, die ich dann in der Öffentlichkeit äh, breittreten kann, nur um das Team irgendwie in ein negatives Licht zu rücken. Von daher ähm, ist das jetzt oder sollte das klar sein. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt auch nicht böse. Aber im Grunde habe ich halt eine Menge Teams, zu denen ich gar keinen Bezug habe. Ich habe keinen Bezug zu diesen ganzen Mittelteams, also so die, die Teams, die irgendwie so mitten in, der, in den Vereinigten Staaten sind. Sprich, alle Texas-Teams, alle ja oder Oklahoma City, Ah, gibt es da noch? Ähm, New Orleans kann ich auch nicht so wirklich viel mit anfangen, gerade jetzt nicht so nah nach der Namensänderung, da sind sie in meiner Sympathie auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen runtergecrasht. Ähm, dann noch so Teams wie Sacramento kann ich auch jetzt nicht allzu viel mit anfangen. Äh, Atlanta, im Grunde auch die Miami Heat, so weil die waren für mich immer so ein bisschen ähm, irrelevant, kann man glaube ich so nennen, also irgendwie vor dieser ähm, vor dieser Wade O'Neal und dann mit ähm, jetzt mit LeBron Ära ja, habe ich eigentlich die die die Heat hat eigentlich nie großartig Bezug zu dann gibt es noch diese, diese nördlichen Teams also so Detroit und Cleveland ein Stück weit dann auch Chicago da habe ich auch so ähm, keinen, keinen richtigen Bezug zu Aber ähm, bevor ich jetzt hier äh, alle 30 Teams ähm, oder alle, weiß ich nicht, ich schätze mal 20 Teams habe ich da auf jeden Fall, zu denen ich keinen Bezug habe, bevor ich die alle aufzähle und mich ähm, komplett unsympathisch bei euch mache, äh, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass ich ähm, generell sportartenübergreifend, und das betone ich jetzt hier ähm, ganz klar, da ich mich ähm, generell für äh, US-Sport ziemlich begeistert, also Sportarten sportartenübergreifend kann ich halt gar nichts mit ähm, den Städten Los Angeles und Boston anfangen. Auf die NBA gesprochen, heißt es dann natürlich, dass ähm, dass die Celtics mir ähm, nicht wirklich sympathisch sind, dass die Lakers mir nicht wirklich sympathisch sind und ein Stück weit dann auch die Clippers. Wobei, bei, die, bei denen geht's ja noch, weil ähm, die waren ja immer so ein bisschen das... Ähm, ja, das ist wie wie, wie dieser, dieser, dieser Junge in der Schule, der von allen gemobbt äh, wird und äh, den du nicht dann auch noch mobben willst, sondern da eher Sympathie... Für ihn empfindest, weil, ähm, weil er halt nichts reißt. Und die Clippers haben de facto nichts gerissen. Die waren eines der, der schlechtesten und am schlechtesten geführtesten Teams der, ähm, ja, der amerikanischen Profisport-Gesellschaft, äh, Ansammlung, wie auch immer. Also es, äh, hat man eher Mitleid mit den, mit den Clippers gehabt. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also ich finde halt äh, Boston aufgrund halt, dass ich, äh, dass ich auch schon die die ähm, New York Jets ganz cool finde, ist halt ein Division Rival von den New England äh, Entschuldigung, für den äh, New England äh, Patriots. Ähm, ja, dann gibt es noch äh, im Baseball eine enorme eine Rivalität zwischen New York und Boston zum Beispiel. Ähm, ja, von daher ist es einfach so, dass, dass, dass Boston da als Stadt einfach bei mir nicht gut wegkommt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich ähm, auch mal über die Celtics geredet habe, dann glaube ich auch, dass ich da ähm, relativ vernünftig mich zugeäußert habe oder neutral. Gleiches gilt natürlich auch äh, über die Lakers. Und man muss, man darf ja nicht vergessen, ich bin ja schon Fan auch äh, hauptsächlich von Spielern. Also wenn, wenn in der NBA jetzt ein Team ist, äh, das ich nicht mag, da spielt aber ein Kevin Garnett zum Beispiel, der jetzt glücklicherweise auch für meine Brooklyn Nets noch spielt klar finde ich KG immer noch geil so, ich habe meinen KG äh, Timberwolves Trikot, das ich mir damals geholt habe habe ich auch nicht in die Tonne gekloppt, nur weil er jetzt äh, in Boston spielt, das wäre ja vollkommener Quatsch genauso äh, Shaq habe ich mir damals auch sein Magic Trikot geholt dann bin ich auch nicht sauber, weil er, weil er zu den Lakers geht ich hole mir dann halt nur kein Lakers Trikot und so, so ist es halt ich bin dann nach wie vor immer noch Fans, Fan von den, von den Spielern. Nur wie gesagt, das sind jetzt so die beiden, beiden Städte, die mir generell relativ unsympathisch sind. Und wo wir jetzt schon mal bei den, bei den Boston Celtics sind, können wir direkt weitermachen, denn die nächste Frage lautet War es ein Fehler von Boston, Kevin Garnett und Paul Pierce zu traden? Nein. Warum? Also klar, Man, man, ja, man muss das so sehen. Die Celtics wussten, dass irgendwann mal der Cut kommen muss. Ähm, jetzt, im Nachhinein, würde ich sogar sagen, es war relativ schlau, zum Beispiel sich von einem ähm, Kevin Garnett zu lösen, der eine No-Trade-Klausel hatte. Das heißt, ähm, ohne seine Einverständniserklärung hätte man ihn gar nicht traden können. Und wenn er ähm, wirklich jetzt eine ähnliche Saison in Boston gespielt hätte, Dann ähm, wäre er genauso wenig zu gebrochen gewesen für die wie für die Netz, wobei ich äh, das ist jetzt auch wieder sehr gemein wie sich das anhört, aber ich meine sportlich gesehen ist er halt nicht mehr der alte Kevin Garnett. Äh, ich möchte es jetzt mal so formulieren. Man hat Garnett da, dazu bekommen halt ähm, zu gehen. Ähm, das tat natürlich äh, emotional weh. Sportlich ist es dann aber ja gut. Da hat uns jetzt ein alter Knochen verlassen. Lass uns mal ein bisschen was mit äh, jungen Leuten probieren, allen voran so Leute wie Kelly O'Linick oder Jared Salinger. Ähm, Würde ich sagen, ähm, gerade bei Salinger hat man ja, glaube ich, ähm, ein Stück weit auf ein relativ gutes Pferd gesetzt, ein Junge, der sich ähm, wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der NBA etablieren wird. Und jetzt darf man nicht vergessen: bei diesem, ähm, also wie gesagt, man, man, man weiß, dass der Umbruch kommt, man kann gar nicht wirklich äh, traden ist jetzt noch dabei, ist halt der nächste der nächste Kälte, der eine Menge Geld verdient hat, wobei er in einem auslaufenden, auslaufenden Vertrag ist und ähm, ja, äh, der Jet Terry, der, äh, dass er da aus Boston weg ist und dass die sein Vertrag los sind, ist glaube ich rückblickend betrachtet auch ganz gut. Zurückbekommen hat man Draft Picks vor allen Dingen Ähm, wie viel die letztendlich wert sind, wer weiß. Vielleicht äh, picken die Celtics schon in diesem Jahr ähm, einen vernünftigen äh, Pick, den sie da, äh, also einen vernünftigen Spieler, den sie da für einen Pick erhalten haben. Also so ein, so ein, so ein Stil der Draft. Und zurückbekommen hat man ja ähm, Marshawn Brooks, der ist mittlerweile in LA. Keith Bogans, der glaube ich äh, gar nicht mehr spielen wird. Das einzige Problem, was ich halt an dem Trade sehe und wo ich sagen würde, das könnte man als Fehler bezeichnen, ist halt äh, der der Vertrag von Gerald Wallace. Ähm, der dürfte jetzt noch ähm, nach dieser Saison zwei Jahre A 10 Millionen drin haben. Und das ist das ist schon eine Hausnummer so. Also es ist, im Rebuild stört das wahrscheinlich äh, niemanden, aber wenn man dann wenn man dann jetzt vielleicht ähm, Also gesetzt den Fall, man bekommt irgendwie einen äh, Kevin Love, wo, worauf ich gleich noch zu, zu sprechen komme, aus Minnesota. Dann kann man Rajon Rondo noch überzeugen, ähm, da zu bleiben, wenn man sagt, hey, hier ist äh, wieder der neuer, kongenialer Partner, wir, wir, wir bauen hier wieder was Neues auf. Ähm, dann muss man natürlich noch irgendwie um, um diese beiden herumbauen, das Team. Und da sind dann einfach diese 10 Millionen, die ein Jared Wallace verdient, natürlich vollkommen. Also, die stören komplett. Und dann auch nicht nur dieses, also in der kommenden Saison, sondern auch in der Saison darauf. Und ja, das ist meiner Meinung nach halt der einzige Kritikpunkt, den ich da aus der Sicht der Celtics hätte. Also, den Vertrag hätte man nicht aufnehmen, nicht unbedingt hätte aufnehmen sollen. Allerdings hätte es, glaube ich, auch sonst kein mögliches Ähm, Szenario gegeben, wie die Brooklyn Nets das Gehalt, äh, das sie da aufnehmen, dann aus den Salary-Cap-technischen Gründen anders hätten ausgleichen können. Also ich hoffe, mein, mein, äh, mein Gedankengang hat jetzt äh, Sinn gemacht, aber kurz und knappe Antwort wäre halt, nein, es war kein Fehler, Garnett und Pierce zu traden. Nächste Frage. Ähm, was würdest du zur Einführung einer Vier-Punkte-Linie sagen? Meine mal, was in die Richtung gelesen zu haben, egal wie wahrscheinlich das auch sein mag, würde mich, mal, würde mich mal deine Meinung zu solchen Ideen interessieren. Revolutionär, oder sollte man das Spiel doch eher so lassen, wie es ist? Ich habe auch davon gelesen, beziehungsweise das war so, so ein typisches Thema, wo ich äh, die Überschrift gesehen habe und dann direkt dachte, oh Gott, what the fuck, ähm, Habe eigentlich, glaube ich, gar keinen Artikel komplett dazu dann irgendwie gelesen und äh, mir da irgendwie von irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Analysten da die Pro- und Kontras äh, durchgelesen, weil ähm, als ich gelesen habe, dachte ich mir so, was soll, was soll das? Ich meine, wir sind mit, mit den mit den dreien in der NBA auf dem Stand, dass wir glücklich sein können, wenn ein Spieler 35% schießt. So, das ist, ähm, so, glaube ich, der Durchschnittswert. So alles, alles, was so da drüber ist, gilt in der Allgemeinheit so als gut. Ich würde jetzt sagen, ähm, das ist relativ gerecht im Verhältnis dazu, dass halt unterm Korb irgendwie so 60% ein guter Wert ist, so aus der Mitteldistanz so 45%. Ja, und von der Dreierlinie dann halt so, weiß ich nicht, irgendwie 37, 38%. Und das macht halt für mich ziemlich Sinn. Gute Dreierschützen äh, könnten dann von dieser Vier-Punkte-Linie sicherlich auch ein äh, bisschen pro für, für Probleme sorgen, keine Frage. Nur, ich glaube, der äh, den Eck-Vier-Punkte-Wurf, äh, also wie soll das gehen? weil ähm, viel Platz ist ja in der Ecke gar nicht mehr, um da noch irgendwie eine Linie zu ziehen. Äh, und da ist ja der Dreier in der Regel immer der, der ziemlich gut fällt. Und dann hätte man diese, diese langen Dreier, diesen Top of the Key, also in dem Fall dann Vierer. Und äh, da sind die Werte ja in der Regel relativ schwach. Und ich glaube, dass es wenig Effekt haben würde. Ich glaube, dass dann irgendwie Leute, äh, irgendwie, weiß ich nicht, 29% ihrer Würfe von da treffen, Und ähm, das, also ich, ich sehe da überhaupt keinen, keinen Sinn für. Das war so mein, mein mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, halt dass ich halt denke, ey, wir haben nicht mal so krass, äh, also für die Leute, für die Profis da in der NBA ist es nicht mal eine Selbstverständlichkeit, einen Dreier zu schießen. Also klar gibt's es einen Kyle Korva, klar gibt's einen Marco Bellinelli, einen Steph Curry, einen Ray Allen, wie auch immer sie alle heißen. Aber ähm, ja, also es ist, müsste man auch wieder komplett an der, an der, an der Taktik am Regelwerk rumschrauben. Ähm, fände ich persönlich völlig überflüssig. So, Ich meine, klar, es gab wahrscheinlich auch Leute in den 70ern, die das über die Dreierlinie gesagt haben, das, was ich gerade hier sage. Aber äh, nee, meine persönliche Meinung, ähm, hätte ich keinen Bock drauf. Und vor allen Dingen, wo ziehen wir da die Grenze? können wir jetzt eine vier Punkte Linie machen können wir sagen äh, triffst du den Half Court Shot kriegst du fünf Punkte und triffst du aus der eigenen Zone in den gegnerischen Korb irgendwie äh, mit einer Sekunde auf die Uhr dann kriegst du sechs Punkte so also ich meine wo wo wo soll denn da die Grenze sein das ist ähm und vor allen Dingen überleg mal du wirst äh, du wirst dann an der an der an der vier Punkte Linie gefoult dann darfst du viermal in die Freiwurflinie und nee ich ich voll nicht also Auch wenn ich das jetzt sehr, sehr salopp hier alles ähm, gesagt habe, aber äh, nee, bra äh, brauche ich persönlich nicht. Revolutionär kann es ja sein, aber ähm, nicht alle Änderungen sind immer gut. Nächste Frage, äh, seht ihr in der NBA noch richtige Typen, wie es zum Beispiel ein Kevin Garnett war, die mit ihrem unbändigen Willen und Einsatz ein Team mitgerissen haben? Heutzutage sind die Lieder der Teams ja größtenteils Showmen, die ihre Selbstdarstellung in den Vordergrund stellen. Bis auf Joachim Noah fällt mir da keiner ein. Als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir, ach, da gibt es bestimmt noch so den einen oder anderen. Und dann habe ich überlegt und überlegt und habe mir die Roster angeguckt und gesucht und gesucht. Und ich muss sagen, echt, also es ist ähm, durchaus so, dass, äh, glaube ich, im Moment aktuell wenig von diesen von diesen Energiebündeln da in der Liga ähm, sind, die, die ein Team wirklich so komplett mitreißen können. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ein Kevin Garnett, ob fit oder nicht, für die Brooklyn Nets wichtig macht. Das ist auch eine Sache, ähm, die ein Joaquin Noah für die Bulls so enorm wichtig macht. Und das ist eine Qualität, die ähm, ist meiner Meinung nach schwierig zu finden. Ich habe äh, lange überlegt, ich kann jetzt nicht unbedingt hier irgendeinen Namen sagen, bei dem ich davon überzeugt bin, dass er wirklich äh, den, äh, den Locker Room da wirklich elektrisiert so, und äh, die, die Jungs pushen kann ohne Ende und dann noch äh, selbst Leistung abliefern äh, kann. Wenn man jetzt mal über nachdenkt, vielleicht, vielleicht möchte man Kobe Bryant nennen, vielleicht möchte man Paul George nennen, der auch sehr viel immer so ähm, auf, dem, auf dem Platz gestikuliert und wahrscheinlich auch behind the, behind the scenes viel dann macht und ähm, versucht zu motivieren vielleicht kann man auch einen LeBron James nennen äh, der ja auch äh, hinter den Kulissen dann manchmal die eine oder andere gute Rede hält oder beziehungsweise eine Rede wo ich mich äh, als Teammate dann auch von motivieren lassen würde aber ähm, So, so ein Kevin-Garnett-Typen, den sehe ich im Grunde gar nicht, äh, gar nicht mehr so da. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Schuld von der NBA. Das, da müsste man dann auch eventuell mal drüber nachdenken, äh, inwiefern diese ganzen Regeln mit äh, technischen Fouls und ähm, Strafen für, äh, in Anführungsstrichen, unsportliches Verhalten auf dem Feld, inwiefern die nicht auch... Ähm, Das vermeiden, dass es nochmal solche, solche krassen Typen halt gibt. Außerdem glaube ich auch, dass äh, so ein Drucky Noah und ein KG ja sowieso ja auch Veteranen sind, die, ähm, die auch viel dann wahrscheinlich von ihrer Erfahrung weitergeben können, die auch äh, dann wahrscheinlich wissen, wann der Moment gekommen ist, um das Team jetzt nochmal zu pushen. Und äh, von daher glaube ich schon, dass wir dann nochmal in den nächsten Jahren einen ähnlichen Spieler sehen werden. So von, dieser, von diesem ganzen Mitreiß-Ding. -Mit äh, ja, ich glaube, da äh, fehlt den Leuten, die zu diesen Spielern halt werden können, noch so ein Stück weit die Erfahrung. Und ähm, ja, dann äh, gucken wir mal, ob irgendwann mal nochmal ein KG dann halt kommt. Nächste Frage ist ein bisschen off-topic, würde ich schon fast sagen, aber ähm, ich habe ja gesagt, dass ich hier alles, was reinkommt, beantworte, was auch nur ansatzweise mit der NBA zu tun hat. Wie stehst du zu Namensänderungen bei Franchises? Zum Beispiel wollen ja viele, dass sich beim äh, American Football die Washington Redskins umbenennen, Und die Washington Bullets wurden ja auch schon in die Washington Wizards umbenannt. Gerechtfertigt oder übertrieben? Ähm, ich bin, habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, ich bin halt äh, generell US-Sportfan und ich mag auch äh, American Football ziemlich gerne. Ähm, ist würde ich wahrscheinlich sogar sagen so die Nummer zwei auf meiner, ähm, auf meiner Prioritätenliste, wenn halt äh, Spiele laufen oder wenn eine Saison gerade dran ist. Und natürlich ähm, habe ich da auch schon von dieser, von dieser Diskussion mitbekommen, dass die Washington Redskins, also für die, die jetzt äh, dafür nicht viel anfangen können, halt Redskin ist halt ähm, mittlerweile, glaube ich, ähm, so diese politische, unkorrekte Art und Weise, halt ähm, einen amerikanischen Ureinwohner zu nennen, halt Rothaut. Hört sich jetzt äh, meines Erachtens so, so leicht lächerlich schon an. so Also so Rothaut hey, äh, ist halt irgendwie rassistisch, klar. Äh, erkenne ich dann auch, ähm, nachdem ich äh, kurz darüber geschmunzelt habe, erkenne ich da diesen Rassismus definitiv. Ähm, das Problem bei der Sache jetzt in diesem konkreten Fall ist, dass sehr viele Leute das gefordert haben, Die nichts mit amerikanischen Ureinwohnern zu tun haben. Also einfach irgendwelche Gut, Gutmenschen, äh, Moralwächter, die äh, gesagt haben, hey, das geht aber so nicht und oh, das ist ja so beleidigend und diskriminierend. Ja, äh, also da würde ich auch an, an, an Stelle der NFL oder an Stelle des äh, Teamsitzers der Redskins nicht wirklich ähm, viel drauf geben, weil äh, solche Leute finden überall was. In unserer Gesellschaft, ich meine, geht auf die Straße, die Leute, die vielleicht auch zur Uni gehen wie ich, die werden auch von solchen Aktionen zu Genüge mitbekommen. Ich bin ein Stück weit dagegen halt abgestumpft, so. ich, ich, ich kann darüber eigentlich nur, nur schmunzeln. aber jetzt an der, an, an, der, an der Stelle und an der öffentlichen Diskussion gab es dann irgendwann einen Punkt, wo es interessant geworden ist, und zwar haben sich wohl auch vereinzelte ähm, Indianer oder äh, amerikanische Ureinwohnerstämme ähm, dazu geäußert und irgendwie ein paar haben wohl auch gesagt, dass sie den Namen als beleidigend empfinden. Ab, die, ab diesem Moment muss man sich dann halt überlegen, okay, macht eine Namensänderung Sinn? Weil im Grunde soll sich durch, äh, durch Sport oder durch den Namen, durch das... Logo und ähm, wie auch immer, äh, alles, was mit einer Franchise zu tun hat, sollte sich halt kein Mensch irgendwie angegriffen fühlen, keine, keine Sache sollte Rassismus fördern und ähm, ja, wenn da wirklich konkrete Leute Probleme haben, dann sollte ein Dialog sta stattfinden. Der Besitzer der äh, Washington Redskins hat, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass er, dass die Redskins halt ähm, tra also Tradition haben Und dass sie ähm, im Grunde der Name eher eine Huldigung an die amerikanischen Ureinwohner ist. Damals war es meines Wissens nach, oder äh, so wie ich es mir vorstellen kann, war der Begriff Redskin halt noch nicht so rassistisch, wie es heute ähm, ist. Ich meine, da müssen wir hier nur mal nach Deutschland gucken. Für meinen äh, Urgroßvater zum Beispiel, der ähm, unter Tage also in der Zeche gearbeitet hat und dann irgendwann so die ersten... Ähm, Gastarbeiter kamen, für den sind dann äh, Namen wie der, zum Beispiel der Spaghettifresser oder das äh, böse N-Wort, womit man, ähm, ja, dass man mit Afroamerikanern verbindet, ist halt gang und gäbe. War wahrscheinlich damals auch schon nicht die feine Art zu reden, war aber irgendwie normal. So ähnlich kann ich es mir jetzt auch bei den Redskins vorstellen, von daher ist es irgendwie, äh, kann man sich da auf Tradition berufen, man kann, sich, äh, man kann dann auch sagen, das ist eine Huldigung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es aktuell nicht mehr politisch korrekt und äh, nicht mehr tragbar. Von daher sollte da ein Dialog stattfinden. Ich fände es übertrieben, wenn sich nie wirklich niemand ähm, davon angegriffen fühlt und im Grunde irgendein Weißer einem anderen Weißen sagt, du darfst aber nicht das und das machen, weil das diskriminiert den und den. Das halte ich für, ja, für beinahe schon genauso rassistisch, so weil Wer, wer, wer bist du, äh, intellektueller weißer Mann, dass du äh, dem anderen erzählst, was du, also was die dürfen und was nicht, wenn es gar nicht um dich geht. So. Ähm, ja, wenn das Sinn macht, äh, das war jetzt so ein bisschen, glaube ich, ich habe mich da, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen in Rage geredet. Tut mir leid, ähm, ich hoffe, meine Position dazu ist klar geworden. Ähm, nächste Frage. Was denkst du, bringt die Zukunft für Carmelo Anthony bleibt oder wechselt er? ist eine Sache, die, die schon so, so, so ein paar Mal, glaube ich, ähm, besprochen worden ist, auch so von mir und damals noch mit meinem äh, ja, Partner da. Ähm, ist, halt, äh, ist halt relativ einfach. Also im Grunde Mello ist in Brooklyn, glaube ich, geboren. In Baltimore, soweit ich weiß, aufgewachsen, hat aber dann irgendwie schon so eine, eine natürliche Beziehung irgendwie zu New York, zur Stadt. Jeder, der auch mal da gewesen ist, der wird wahrscheinlich auch wissen, so wie geil das da ist. Also klar gibt es da, da auch wieder Unterschiede bei der, bei, der, bei der Objektivität. Aber in der Regel ist es halt schon so, dass wenn man einmal da in New York lebt oder ist, dass man das schon ganz geil findet und ähm, dann jetzt nochmal in einen äh, kleineren Markt zu gehen, kann ich mir ähm, nicht vorstellen, aber es gibt ja durchaus äh, Chicago, das ist ja so allen voran so dieses, ähm, der Favorit, dann neben den Nix äh, auf die Nix, äh, auf Mello und Chicago ist auch eine große Stadt, ich persönlich war noch nie in Chicago, deswegen kann ich da jetzt irgendwie über den Lifestyle nicht viel sagen, aber äh, ja, es wahrscheinlich ähm, auch eine Sache, mit der Mello irgendwie leben konnte. Mello hat auch gesagt, dass er, dass er äh, ein bisschen weniger Geld nehmen würde. Äh, ob das stimmt, weiß ich nicht, das wird sich dann ähm, zeigen. Daran wird es glaube ich dann letztendlich auch liegen, weil die Knicks haben ähm, gewisse Rechte oder ähm, Möglichkeiten äh, bei Mellos äh, Vertrag, die können ihnen nämlich ein zusätzliches Jahr mehr anbieten als äh, die Chicago Bulls. Was bedeutet das? Ähm, Mello ist, glaube ich, jetzt ähm, Ende 20 oder 30 sogar schon, das äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wenn er so seinen, seinen Vertrag ähm, angenommen, er unterschreibt es für vier Jahre in Chicago, ähm, dann ist er irgendwie Anfang 30 und äh, wird wahrscheinlich nicht mehr so das Geld da wert sein, weil er wird ja definitiv einen Maximalvertrag ähm, angeboten bekommen, dann wird er halt nicht mehr so dieses, dieses Geld wahrscheinlich so wirklich ähm, wert sein. Könnte natürlich auch komplett anders kommen, aber ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da ähm, sein Marktwert sinken wird, sagen wir es mal so. Was macht er dann nach den vier Jahren? Er könnte dann sagen, ja okay, dann bietet mir doch einfach einen neuen Vertrag an, dann würde er in fünf Jahren dann womöglich ein Jahresgehalt von ja 10 vielleicht 12 Millionen oder so haben. In New York hätte er ein automatisches fünftes Jahr und hätte direkt mal ich weiß gar nicht 25 Millionen oder so. So, ob das, ob das wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ob das wirklich äh, etwas ist, was er sich durch die Lappen gehen lassen will, nur um vielleicht eventuell einen äh, Ring zu gewinnen. Weiß ich nicht, also von daher ich, ich, ich kann mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass er dass er das wirklich, das Geld wirklich auf den Tisch liegen lässt. Sportlich gesehen macht es allen Sinn der Welt, nach Chicago zu gehen. Finanziell nicht wirklich. Und von daher, ja, also es sind auch eine Menge Fragezeichen, ne? Derrick Rose, was passiert mit ihm? Kommt er nochmal wirklich äh, richtig zurück? Falls nicht, hat man da auch wieder so eine, so, so eine, so eine Vertragsleiche liegen in Anführungsstrichen? der eine Menge, Menge verdient. Dann hat man da einen sehr, sehr geizigen Besitzer in Jerry Reinsdorf, der wahrscheinlich auch nicht dann äh, auf Biegen und Brechen ähm, alles drum tun, dafür tun würde, dass äh, Carmelo immer die besten Mitspieler hat, wenn es halt äh, wirtschaftlich für ihn keinen Sinn macht. Und von daher, also ich, ich, ich sehe da schon noch so ein paar Fragezeichen. Letztendlich gehe ich aber schon davon aus, dass er in New York bleibt. Nicht zuletzt auch, weil seine, weil seine Frau Lala Anthony so ein bisschen so eine ja, so eine ähm, High-Society-Lady ähm, ist, so sage ich es mal, also die sich da auch sehr, sehr wohl fühlt, da bei den ganzen schönen und reichen da in New York. Und von daher, wenn sie da auch noch ein Wort mitzureden hat, dann spricht ziemlich viel für New York. Nächste Frage, ähm, wird ganz kurz. Falls du keinen extra Podcast dazu machen solltest, könntest du bitte eine kurze Übersicht zum diesjährigen Draft geben? Ähm, ja, Mock-Draft äh, Teil 1 ist seit gestern online, die Plätze 30 bis 26 ich äh, habe in den letzten, ich weiß gar nicht, ähm, Wochen äh, eine Menge College-Videos ähm, geguckt. Ähm, natürlich nicht so ganz intensiv jetzt, als die, als die Lottery ähm, dann letztendlich von, von, st äh, stattgefunden hat und ich wusste, wer wann wo pickt. Habe ich natürlich nochmal das Ganze intensiviert, habe die letzten, ähm, habe ich die letzten Tage, also gestern und äh, auch schon davor, ein bisschen eingeschlossen und äh, mich da intensiv drauf vorbereitet, von daher würde ich das erst jetzt mal ähm, schriftlich dann abliefern und äh, selbstverständlich gibt es dann vor der Draft äh, nochmal einen Podcast, wo ich dann vielleicht auch äh, in einem Dialog mit äh, jemand anderen treten kann und da gewisse Szenarien ausdiskutieren kann. Also es ist halt äh, geplant, halt, dass Timo, äh, mein Admin-Kollege, irgendwann mal Dazu stößt, ähm, zu diesem Podcast und äh, das wird dann allen Sinn der Welt machen, wenn wir uns da eher in einem Gespräch drüber unterhalten, als wenn ich jetzt da einen extra Podcast mache und alles monoton runterrassel. Dennis Schröder äh, gibt gleich zwei Fragen zu ihm. Zum einen ähm, wäre Schröder ein guter Fit für Sacramento oder sollten sie ihren Pick lieber behalten? Da bin ich der Meinung, dass ähm, ich das sehr glücklich aus Sicht der Hawks finden würde, wenn Sacramento einfach so den achten Pick in einem relativ tiefen Draft äh, hergibt für einen Nummer 17 Pick mit Potenzial, ohne, keine Frage. Der vergangenen Draft, die auch nicht stark war, äh, der aber auch in seiner Rookie-Saison jetzt keine Bäume ausgerissen hat. Das wäre ein glückliches Geschäft, Für die Hawks und so wie ich das formuliere, denke ich natürlich, dass die Kings, die auch eine Menge Baustelle im Kader haben, lieber den Pick behalten sollten oder halten Veteranen äh, dafür irgendwie in die in die Stadt bringen sollten. Ähm, ganz oben auf der Liste steht ja äh, Rajon Rondo auf der Wunschliste. Ob das so realistisch ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, Schröder wäre, wär, ja, also wäre, glaube ich auch nicht den achten Pick da wert. Also es wäre ein bisschen überbezahlt dann. Aus der Sicht der Hawks wäre das natürlich eine, eine feine Sache, denke ich. So, dann die äh, anderen ähm, Fragen. Ich sehe gerade, sind insgesamt drei. Also Dennis Schröder angeblich Thema in Sacramento. Würde das seiner Entwicklung gut tun? Oder wäre, wäre es hinderlich für ihn, neben Gay, Cousins etc. zu spielen, die nicht gerade für Teamplay stehen? Falls Schröder jedoch bleibt, seht ihr langfristig eher Teague oder Schröder auf der 1 als Starter. Wow. Eine Menge, war das eine Menge Fragen? Eine lange Frage? Oder zwei lange Fragen? Ja, für seine Entwicklung, sage ich dir ganz ehrlich, wäre das absolut dienlich, weil die Kings suchen einen Pass-First-Point-Guard im Grunde. Und Schröder ist ja auch jemand, der, der auch bewiesen hat, dass er, dass er eine, eine relativ gute Spielübersicht hat und auch jetzt nicht irgendwie einen niedrigen basketball iq Von daher glaube ich, ähm, gerade wenn man dann so Leute wie, ähm, wie Cousins und Gay ähm, neben ihm hat und die man dann äh, im Fall von Cousins zum Beispiel im Post irgendwie anspielen kann ähm, oder jetzt bei, bei Gay, Mecklenmore, ich weiß nicht, ähm, mit dem wenn die sich in die Ecken stellen wollen zum Beispiel, da ein bisschen auf Dreier gehen wollen, wenn Schröder, der einen anständigen Drive hat, zum Beispiel in die Zone zieht, passt nach draußen, Hat man ja in der D-League ein paar Mal gesehen, als er da so ein bisschen ähm, heiß gelaufen ist. Fand ich, fand ich ziemlich interessant, fände ich cool. Für ihn persönlich. Das auf jeden Fall. Ähm Und wenn Schröder in Atlanta bleibt, dann sehe ich für seine Entwicklung nicht schwarz, aber ich sehe ihn in den nächsten... Ah, viel Zukunft, Zukunftsmusik, aber ich glaube in den nächsten drei, vier Jahren schon auf jeden Fall dann äh, in der Backup-Rolle. Jeff Teague mh, ist jetzt in diesem Jahr nochmal so, so so richtig, ähm, hat nochmal ein richtiges Ausrufezeichen äh, gesetzt, jetzt gerade auch in den Playoffs, wo er glaube ich so an die 20 Punkte pro Spiel gemacht hat, zwar jetzt nicht so die Knallerquoten, aber da dem, dem Pacers eine Menge Kopfschmerzen bereitet hat, ist definitiv ein ähm, noch ein junger Point Card, ich glaube 25 ist er jetzt oder so und ähm, ja, würde ich sagen, er reicht so langsam so seine Prime und das natürlich für, n, für eine Mannschaft wie Atlanta, die ja mit einem ähm, Al Horford, einem Paul Millsap und jetzt auch nochmal eine, einem Draft Pick ähm, hat man ja glaube ich auch noch ähm, vielleicht auch noch Cap, Cap Space jetzt in den kommenden Jahren ein ordentliches Fundament hat definitiv Und ähm, da will man natürlich ähm, auch den bestmöglichen Point Guard dann starten lassen, klar. Mhm. Von daher, äh, Teague hat auch einen Vertrag für, für vier Jahre A8 Millionen äh, unterschrieben. Ist ein ziemlich guter Vertrag für, für einen Starting Point Guard seines Kalibers, äh, meiner Meinung nach. Und von daher glaube ich schon, dass sich da Schröder hinten anstellen wird, aber... Ähm, ja, ich sehe ihn halt schon so, dass er in, der, in den kommenden Spielzeiten dann der Backup sein wird und der dann vielleicht auch mal irgendwie so 20 Minuten von Coach Budenholzer kriegt. Jetzt ist gerade vor, vor ein paar Sekunden noch eine Frage zu den Sacramento Kings reingekommen. Ich nehme die jetzt einfach mal spontan auf und freestyle da eine Runde. Meine Kings bleiben in Sacramento. Yay. Aber was müssen sie deiner Meinung nach nächste Saison besser machen, verändern, um endlich mal wieder in die Playoffs zu kommen? Ja, ähm, eine Sache habe ich eben gesagt, nur so ein, so ein Veteran wäre nicht schlecht, gerade so ein Veteran-Point-Guard fände ich gut. Ähm, vielleicht auch einen ähm, ordentlichen defensiv Big Man neben Cousins-Stellen, der da so ein bisschen seine Probleme hat. Rudy Gay Falls er ähm, nicht von seiner Spieleroption Gebrauch nimmt, dann nicht auf Biegen und Brechen ihn äh, verlängern. Also nicht um jeden Preis, so meine ich das. Ähm, Isaiah Thomas nicht um jeden Preis verlängern. Und ähm, einfach jetzt wirklich mal nachgucken, So was hat man in der, in der, ähm, in der Free Agency äh, für Möglichkeiten. Was macht man jetzt mit dem Draftpick? Bekommt man da vernünftigen äh, Veteranen-Spieler für oder halt nicht? Und dann wirklich auch mal sich hinsetzen und sagen, Leute, wir haben Cousins, der ist ähm, ohne Zweifel, ähm, der bleibt. Ben McLemore, der bleibt. Alle anderen Spieler stehen im Grunde auf dem Prüfstand. Jegliche Trades anhören, vor allen Dingen dann... Ähm, für die, also einen vernünftigen Point Guard halt, der, der seine Mitspieler dann in Szene setzen kann. Nicht zuletzt ein McLemore und ein Cousins. Einen vernünftigen defensiven Big Man neben Cousins. Und Rudy Gate kann von meiner von mir aus bleiben. So als als zweite Scoring-Option fällt ihm das Ganze, glaube ich, auch leichter. Schlägt sich ja dann auch in seinen, in seinen, in seinen Boxscore nieder, halt in seinen Effizienzwerten. Äh, Wäre definitiv eine Sache, wo man ähm, darüber nachdenken könnte. Und dann sehe ich, die Kings eigentlich auf einem guten Weg. Aber man muss da echt, also so viele, man hat so viele Pieces, die nicht zusammenpassen. Und da muss man einfach mal jetzt auch so ein bisschen ähm, Frühjahrsputz machen. Alles, was nicht gebraucht wird oder was nicht ähm, für, für, für die weitere Entwicklung des Teams ähm, gut sein könnte, wirklich raus. Und ähm, dann. Mit einem vernünftigen Konzept an die Sache rangehen und ich sage es gerne nochmal: Defense, Defense, Defense. So, äh, da, muss, äh, da muss eine Menge passieren. Ja. Gut, ähm, das war jetzt äh, sehr, sehr viel zu den Kings. Äh, San Antonio, nächste Frage. San Antonio braucht sieben Spiele für die Mavs. Bei den Blazers in der zweiten Runde waren es nur noch fünf. Würdest du sagen, dass die Mavs einfach so stark waren oder haben die Spurs? sich einfach extrem gesteigert. Die Spurs haben sich auch ein Stück weit gesteigert, aber die Mavs waren vor allen Dingen sehr, sehr stark. Vor allen Dingen stark gecoacht, das muss man einfach sagen. Wir haben, als wir die Playoffs hier besprochen haben im Podcast, eine Menge dann auch über die, über die einzelnen Spiele geredet und gerade so zu Beginn der Serie San Antonio gegen Dallas waren dann halt so ein paar Sachen von Coach Rick Carlisle da. der hat die, die Spurs halt in in Mismatches in der, in, der, in der Defensive zu Mismatches gezwungen, hat dann im Grunde versucht den den Team Basketball wegzunehmen, hat sie ja, hat stand da mit einem wie so ein wie, wie bei einem kleinen Jungen mit dem mit dem Lolly vor vor den Augen, hat damit rumgewedelt und hat gesagt, hey, schließ doch ab, schließ doch ab. Und das haben die Spurs dann auch gemacht. So, Also es waren im Grunde, die sind so ein bisschen in, in Carlisle Finte gelaufen. Und auf der anderen Seite hat man selbst auch eine, in der Offensive eine Menge richtig gemacht. Es ist eine Menge gut gelaufen. Monte Ellis in einigen Spielen überragend. Dirk hat sich dann zu Ende der Serie nochmal ähm, hervorgetan. Ähm, Dejan Blair war auch so ein Stück weit eine absolute Überraschung. Äh, Calderon-Harris lief eine Menge für die Mavs richtig, war sehr, sehr gut, ähm, gut gepokert vom, vom Coaching-Staff und vom, vom Scouting-Team da ähm, Hut ab und äh, die Spurs äh, hat man ja auch schon dann in Spiel 7 gegen die Mavs gesehen. Ja, wenn, wenn die Spurs die Spurs sind, dann sind die äh, einfach ganz schwer aufzuhalten. so Wenn die ihren, ihren Team-Basketball spielen, wenn Tim Duncan äh, würde selbst mit 100 äh, Jahren noch äh, 20 Punkte, glaube ich, machen können, Tony Parker ist immer noch einer der der besten Point Guards der Liga und wenn Danny Green dann zum Beispiel noch seinen Dreier trifft, wenn Bellinelli von der Bank 15, 20 Punkte bringt, wenn Thiago Splitter auch gestern der Boxscore verrät es vielleicht nicht, aber Thiago Splitter, super Spiel gestern, in den Minuten, in denen er auf dem Parkett stand, ja, dann ist das einfach die Spurs sind jetzt für mich mittlerweile ähm, Titelfavorit. Muss ich ganz klar sagen. Also es ist, ich bin, äh, ich habe keinen wirklich. Also Spurs sind auch eines dieser Teams, die mir immer so ein bisschen ein Stück weit am äh, allerwertesten vorbeigegangen sind. Klar mag ich Tim danken, aber ähm, ich habe da keine, keine jetzt irgendwie äh, keine Bindung zu. Und ich bin jetzt aber mittlerweile tro trotzdem der Meinung, dass ähm, die Spurs da ordentlich was reißen können jetzt in dieser Saison. Nicht zuletzt auch, weil die jetzt gegen die Thunder. Ähm, sehen, wo sind die Schwächen. Wir nutzen das eiskalt aus und ja, ist krass. Ist einfach krass. So, äh, vorletzte Frage bzw. These. Ähm, ja, bleiben wir direkt in San Antonio. Die Spurs kommen in die Finals und gewinnen die Serie mit 4 zu 2, stimmst du zu? Das Problem ist, dass ich den Finals-Gegner noch gar nicht kenne. Ich habe hab ja am Anfang der Sendung gesagt, ähm, Indiana wird mich nicht überraschen, wenn sie Miami schlagen können. Ich gehe aber im Moment noch nicht davon aus. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Indiana, ähm, die Spurs gegen die auf die Heat treffen im Finale, dann ist das ähm, für mich eher ein Spiel, was über sieben, also eher eine Serie, die über sieben Spiele gehen wird. Und ähm, wo ich dann auch noch nicht, also dann bin ich noch eher zu 51 auf der Heats glaub, äh, der Heat, oh mein Gott, ich habe Heats gesagt, Wahnsinn äh, der Heat äh, oder ist es ist äh, nee, also ich habe ja eben gesagt, dass San Antonio wohl wahrscheinlich äh, mit dem Basketball den sie spielen werden, Titelfavorit ist aber ähm, ja, es, es wäre wär ein Münz, Münzwurf für mich, also ich sehe Miami jetzt nicht mehr als das Überteam an ich glaube halt schon, dass, äh, dass San Antonio dann auch, klar, mit 4 zu 2 gewinnen könnte, äh, warum nicht Aber ähm, ich, für, für mich wäre es dann eher äh, sieben Spiele und ähm, dann bleibt das, äh, bleibt das abzuwarten, irgendwie, ob deine These äh, voll ins Schwarze trifft. Ich würde jetzt eher zögernd Nein sagen, wenn ich, äh, wenn ich das lese. Alles klar, dann, ähm, dann die letzte Frage für heute. Äh, Kevin Love. War ja auch irgendwie klar, dass das äh, dass das Thema aufkommt. Ähm, hätte mich auch überrascht, wenn nicht. Was geschieht mit Love? Was meinst du? Und ich werde jetzt, ähm, ich werde jetzt äh, die Frage ähm, beantworten. Und danach gehe ich nochmal auf eine kleine Rant, die sich ähm, auf äh, auf jemanden bezieht, der sich da ähm, auf unserer Seite ein bisschen ausgetobt hat. Äh, und von daher, wenn ihr das, äh, wenn ihr das euch schenken wollt, dann einfach. Äh, Gleich irgendwann abschalten, so, ähm, ja. Ich sag jetzt einfach mal, äh, was geschieht mit Love? Ich meine, klar, es ist, ich habe jetzt ähm, einen Artikel auch darüber geschrieben. Ich habe äh, da so, glaube ich, diese, diese wahrscheinlichsten Landing Spots bei einem Trade werden dann halt irgendwie Boston, Golden State, Houston und Chicago. Und für mich sind halt äh, die Favoriten ähm, Chicago und äh, Golden State. Warum? Ganz klar, äh, Phoenix war auch noch dabei, äh, pardon. Ähm, ja, warum ich das gesagt habe, ist ganz einfach, weil egal, also jeder könnte im Grunde Kevin Love, nahezu jede Franchise könnte Kevin Love gebrauchen. Punkt. So. Das heißt, jede Franchise könnte auch dann sagen, hey, wir haben hier Spieler XY, wir haben das junge Talent und äh, den, den und den Draftpick und sagen, hey, Minnesota nimmt das. Allen voran geht halt die Entscheidung, wo würde Kevin Love verlängern, wo würde er unterschreiben. Er hat sich positiv zu den Warriors geäußert, ist in Kalifornien, er ist ein California kid seine Freundin lebt in L.A., von San Francisco nach L.A., ja, ist ein Stück, ist aber jetzt auch ähm, natürlich ein, äh, eine Verbesserung im Vergleich zu ähm, Minnesota, zu L.A. Und Chicago ist einfach ein, ein, ein, gro ein großer Markt, ich glaube, er, er kommt da mit, mit, mit Rose, versteht das sich, glaube ich, auch ganz gut. Weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ja, und wenn Carmelo da nicht hinkommen sollte, dann äh, sind die Bulls meiner Meinung nach auch äh, vollkommen im Rennen. Der Preis, äh, ich meine, bei einem Trade von Melo zum Beispiel, bei einem Trade von Darren Williams, äh, was ja so, in Anführungsstrichen, diese Superstar-Trades sind, die jetzt auch... Äh, in diese Kategorie äh, würde sich Herr ja Laufher ja dann auch einordnen. hat man gesehen, dass in der Regel, obwohl der Markt relativ ähm, klein war dann letztendlich, weil Mello hat ja gesagt, er möchte gerne zu den Knicks, selbst die haben ihm ja äh, den Nuggets eine Menge zurückgegeben, also so irgendwie Gallinari und äh, weiß ich nicht, äh, Picks unter anderem jetzt auch in diesem Jahr immer noch äh, profitiert dann äh, Denver da äh, von den von den Sachen, die ähm, New York da rüber geschickt hat an Pix. Und von daher so, also, uns muss mal klar werden, dass Kevin Love auf keinen Fall für Lau Minnesota verlässt. Dann wird Minnesota wahrscheinlich eher sagen, weißt du was, mach hier dein Ding, danach kannst du von uns aus, äh, von uns aus gehen. Vielleicht klappt das ja dann doch noch so mit, mit, mit äh, Rubio, wenn er seinen nächsten Schritt macht, mit einem fitten Kevin Martin, mit einem fitten Nikola Pekovic oder eine Rotation aus Pekovic und Dieng. Vielleicht können wir da nochmal die Playoffs schaffen. Ich glaube da nicht dran. Also weder, dass die, ähm, das Lauf äh, halt da bleibt und das äh, Front Office äh, so argumentieren wird, noch, dass die äh, Timberwolves die, ähm, die Playoffs äh, erreichen. Und von daher ist das definitiv eine Option, die ich bisher nicht in dem Artikel geschrieben habe, die aber, die aber da ist. So, und von daher... Minnesota wird sich hoffentlich nicht abziehen lassen. Jetzt habe ich geschrieben, dass, äh, halt, äh, habe ich ja, glaube ich, eben gesagt, hier die wahrscheinlichsten Sachen halt äh, Golden State und Chicago sind. Warum? So. Chicago hat ein paar Pieces halt im Kader. Ähm, die sind, äh, ja, wie soll ich sagen? Also, ich meine, im, im Grunde hat man jetzt in Chicago äh, sich eine vernünftige Defensive da etabliert. Oder historisch eine gute Defensive, die man da spielt. Egal, wer weggeht, das haben wir auch schon hier tausendmal an dieser Stelle gesagt. Es ist äh, irre, so dass äh, Deng weg, weggeht, alles klar. Weiß ich nicht, ich glaube, dann Levi, rückt dann so ein bisschen in die, in die, in die Startformation. Äh, Noah macht sein Ding, wird Defensive Player of the Year. Ähm, ja. Und ansonsten in der Offensive hakt es natürlich. Und von daher, so ein, so ein, so ein Spieler wie Mello oder Love wäre natürlich für die für die Bulls, also würde würde absolut Sinn machen, weil man hat jetzt auch gesehen, dass man so jemanden wie DJ Augustin zum Beispiel äh, defensiv verstecken kann und Carlos Busa, hey, da brauchen wir gar nicht weit äh, zu gucken. Auf der 4 ist jetzt defensiv auch keine Leuchte und trotzdem funktioniert Also von daher äh, denkt man sollte man da eigentlich gar nicht äh, zweimal drüber nachdenken ähm, aus äh, Sicht der Bulls. Das Problem ist jetzt, dass man da sich wahrscheinlich von irgendeinem Spieler trennen müsste, der, der in dieser Saison so Leistung gebracht hat. So allen voran denke ich da halt an ähm, ähm, Mike Dunleavy, halt Junior. Ist jetzt aber auch äh, 33, darf man nicht vergessen. Ähm, Mike Dunleavy hat auch äh, noch, einen, noch einen Vertrag, der jetzt in der nächsten Saison halt ausläuft. Also wäre ein auslaufender Vertrag. Sein Marktwert wäre dann auch äh, relativ gering. Dann hätte man noch ähm, Tasch Gibson. Tasch Gibson ist äh, 28 Jahre, ist so wahrscheinlich jetzt so in, in, in seiner Prime, ist ja auch fast Six Man of the Year geworden. Ähm, Tasch Gibson hat allerdings jetzt auch noch, äh, verdient jetzt in den nächsten drei Spielzeiten, ja, jetzt muss ich kurz Kopf rechnen, irgendwie äh, an die 25 Millionen, 24, 25 Millionen sowas, äh, ist, ist eine, eine Menge. Also ich habe eben von Jeff Teague geredet. Jeff Teague verdient im Grunde genauso viel wie ein Tasch Gibson. Klar könnte Gibson äh, auch starten, das ist keine Frage. Und äh, dann habe ich ja noch vorgeschlagen, äh, Jimmy Butler. Und Jimmy Butler wäre wahrscheinlich so das, ähm, das wertvollste Trade-Piece, das man hätte. Äh, ja, Mitte 20, exzellenter Verteidiger. Äh, allerdings auch ein auslaufender Vertrag. Irgendwie, wenn das jetzt so ein, so, so, so ein Paket wäre, könnte ich mir relativ gut vorstellen. Fände ich jetzt nicht überteuert, gerade halt, weil ein weil Levi ja, ja, wie gesagt, alt und ähm, Tasch Gibson jetzt auch nicht mehr äh, blutjung und äh, nicht wirklich einen guten Vertrag hat, so möchte ich es mal äh, bezeichnen. Also es gibt sicherlich bessere Verträge, auch wenn Gibson's Vertrag jetzt natürlich nicht schlecht ist. Und die Warriors... Mh, relativ äh, kurz und knapp gesagt, so die haben ja dann halt einen David Lee, der äh, auch schon eine Menge ver verdient. So, im, glaub, Ich glaube im Jahr irgendwann mal schafft er auch die 15 Millionen pro Jahr. Mhm. Der wäre natürlich dann auch jemand, äh, der nicht Nebenlauf oder Mitlauf im Kader stehen könnte. Der wäre natürlich äh, dann jemand, der in so einer Transaktion rübergehen würde. Und das ist erstmal nicht, äh, nicht schlecht. Ich meine, David Lee ist immer noch äh, ein wichtiger Faktor in einem, in einem guten Team. Aber auch ein David Lee hat jetzt noch ein paar Jahre Vertrag, ich glaube, drei sind es noch und ähm, da sind, ob die äh, Timberwolves wirklich so sehr in love mit äh, David Lees Spiel sind, und vor allen Dingen seiner Defense und das neben Pekovic, weiß ich nicht, mhm. ob es denen das dann wert ist, den, diesen Vertrag aufzunehmen. Das ist der einzige Knackpunkt, den ich im Grunde bei Golden State sehe. So. Von daher, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass. Ähm, Love entweder bleibt oder er zu den ähm, Warriors oder Bulls geht. Er hat auch gesagt, dass er der ähm, der Franchise nicht die Pistole auf die Brust setzen wird und sagt, ey, ich möchte nach L.A., tradet mich, egal für was, zu den Lakers, sonst bin ich weg. Dann werden die Timberwolves womöglich eher sagen, ja gut, dann warte halt noch ein Jahr, weil die Lakers de facto nicht äh, großartig irgendwas haben, was sie den äh, Bulls bieten können. Und dann wird man sehen. Ich meine, Phoenix fände ich total, total cool. Ich glaube, in diesem... In diesem Spielsystem davon. Ähm, Jeff Hornacek würde Love äh, ziemlich cool funktionieren, äh, würde ich gerne sehen. Wie gesagt, dann hängt es wieder davon ab, äh, würde Love wollen, weil ich glaube auch Phoenix könnte eine Menge für Love bieten. Phoenix hat drei First-Round-Picks. Ich habe als ich den Mock Draft ge geschrieben habe, äh, wusste ich gar nicht, was ich den Suns jetzt hier ähm, für, für Spieler geben soll, weil sie im Grunde Relativ ähm, tief auch schon besetzt sind. Und von daher, klar, Suns fände ich cool, aber ich glaube, es wird auf äh, Chicago gegen ähm, oder äh, Golden State hinlaufen, äh, rauslaufen. Und an dieser Stelle liegt mir noch so eine Sache auf dem Herzen, die ich, äh, wo ich mir nicht sicher war, ob ich sie jetzt ähm, hier in dem Podcast äh, erwähnen sollte. Deswegen, wenn ihr jetzt keinen Bock, äh, wenn ihr nicht Teil, so möchte ich es mir jetzt mal sagen, ähm, eines äh, kleinen Rants oder einer kleinen, eines kleinen Appells von mir an die ähm, an die Blogger, Admin, Facebook-Community äh, ähm, sein wollt, dann könnt ihr jetzt auch gerne abschalten, denn allzu viel Sportliches kommt jetzt halt nicht mehr. Ähm, in den vergangenen Tagen habe ich äh, zu, zu Beginn habe ich mich in einem Dialog mit jemandem befunden, der auch schon mal so vor, vor fünf Monaten oder so mal was kommentiert hat, der uns auch mal angeschrieben hat, ob wir nicht irgendwie Bock hätten, irgendwie bei, bei denen in ein Projekt einzusteigen. Also wo ich halt wusste, dass er für in Anführungsstrichen die Konkurrenz arbeitet. Hat er auch schon mal irgendwie kommentiert, sonst eigentlich wirklich nie irgendwie was gesagt. Dann hat er gesagt, ah, aber der Dank der, der geht ja gar nicht rein, ihr habt, ihr habt Unrecht und bla bla bla. Ich finde, find, das ist immer schwierig, wenn man, wenn man für jemanden, also wenn man wahrscheinlich uns als Konkurrent ansieht, was ja schon mal völliger Quatsch ist, so ich bin niemandes Konkurrent, dann Könnten wir einfach äh, diese Fehler, die man da macht, oder die ich auch mache, keine, keine Frage, ich bin, ich bin kein Prophet oder sonst irgendetwas, ich bin, und auch Timo, wir machen Fehler, auf jeden Fall, diese Fehler erkennen, selbst besser machen und äh, Qualität wird sich doch am Ende eh durchsetzen, das ist doch im, im Leben immer so. Ähm... Das ist aber jetzt so eine, nur so eine Sache, die, die so die, die erste Sache im Grunde war, dann ging es weiter, dass ein ehemaliger Weggefährte, dem ich hier in dem Podcast sogar Shoutouts gegeben hat, habe, sich die Mühe gemacht hat, ein neues Facebook-Profil anzulegen, unsere Artikel, oder beziehungsweise meine Artikel waren es in dem Fall, zu kritisieren. Das ist äh, erstmal äh, für mich absolut okay. Ein Kommentar äh, des äh, jungen Herren äh, Timms, so nenne ich ihn jetzt mal, hat, äh, hat ja auch äh, Zuspruch von euch oder von äh, anderen dann gefunden. Es ging da um den Trade äh, von Love zu Chicago. Chicago würde ja niemals äh, einen äh, alten Dunleavy, einen äh, Jimmy Butler und einen Tash Gibson Sixth Man... Für einen Abo-Allstar abdrücken und schon gar nicht noch einen Draft-Pick oben drauflegen. Vor allem weil Chicago ja auch in dieser Saison wieder zweimal in der ersten Runde ran darf, aber das ist ja jetzt auch nicht Thema. Ich habe da jetzt zu den, zu den Bulls und ähm, zu, den, äh, zu den wo äh, alles gesagt. Ende vom Lied ist vieles, was ich mache oder was ich hier versuche mit Timo aufzubauen. Vieles basiert auf meiner Meinung auf meine verhältnismäßig kleine ähm, Eigenschaft, äh, Dinge in Kontext zu ordnen. Ich bin nicht allwissend und es steht meiner Meinung nach, ähm, jeden zu, zu kritisieren. Ich bin ein Mensch, ich behalte das in der Regel für mich mach's besser und ähm, da ich diese Person nicht mehr kontaktieren kann, weil ich Plattformübergreifend und Accountübergreifend auch ähm, geblockt bin, wie auch immer, an dieser Stelle besorg dir ein Buch zur deuter, deutscher Rechtschreibung, such dir vielleicht einen Job, dann kannst du dir den League Pass kaufen. Da brauchst auf deiner Facebook-Seite nicht mehr stehen, dass deine deine aus der Game Time App, dass die Spiele blacked out sind. Ja. Wenn du das gemacht hast, dann kaufe ich dir das auch ab, dass du die Spiele guckst, dass du was dazu sagen kannst, was ein Spieler XY macht in einer bestimmten Situation. Stichwort Help Defense, was der Kommentar war. Und, weiß ich nicht, verschwende doch deine Zeit nicht. Also jeder von euch Haten ist doch im Grunde Zeitverschwendung. Was, hat, was habt ihr davon, was hab ich? Ich habe mittlerweile auch da angehört, aufgehört, mich über NBA Deutschland aufzuregen. So, ich meine, weil es mir de facto nichts gebracht hat. Ich erkenne, dass NBA Deutschland sehr provokante Fragen stellt, um die Leute zum Reden zu kriegen. Das habe ich ein Stück weit sogar adaptiert. Als ich gehatet habe in den Kommentaren, hat es mir nichts gebracht. 20 Daumen hoch. Für meinen Kommentar. Was bringt's. Was bringt es also, wenn wir uns gegenseitig? Egal, es ist jetzt nicht, es ist jetzt wirklich allgemein gesprochen, was bringt es, wenn wir uns gegenseitig kritisieren, wenn wir versuchen, uns öffentlich bloßzustellen, mit einem Fake-Account oder irgendwie auch noch irgendwelche Leute vorschickt oder weiß der Kuckuck wie. Es bringt nichts. No, absolut gar nichts. So. Außer, dass äh, man irgendwie auf einer persönlichen Vendetta ist oder ähm, irgendwas. Aber ich sehe das ständig. Es gibt Plattformen für ähm, Blogs, da kann man ähm, sich irgendwie anmelden, anonym irgendwie einen Kommentar hinterlassen. Und ich finde es teilweise so oh, nee, echt, so, so sinnlos oder so Wenn, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn irgendjemandem irgendwas nicht passt, dann merke ich mir den Autoren, also den Autoren des äh, des Posts, oder ähm, wenn das halt nur einer ist auf einem Blog, dann gehe ich halt gar nicht mehr auf den Blog oder gehe halt nicht mehr auf die ähm, Artikel des Autoren. Ist ja ist, ist, völlig klar. Aber was soll ich mit, äh, mit seinem äh, Hirnschmalz dann irgendwie meine meine Zeit großartig ähm, beanspruchen? Diesen, in Anführungsstrichen, Hirnschmalz gibt es aber. Soweit ich weiß, von keinem einzigen Basketball-NBA-Blogger hier in Deutschland. Nicht auf Dauer. Es gibt immer mal wieder Situationen, die sich auch bei mir zu einem Running Gag entwickelt haben. So, ich sage jetzt mal, Tyson Chandler war nie ein Top Ten Center. Michael Kitt Gilchrist schießt Dreier oder äh, schießt gut Dreier oder so. Habe ich mal irgendwie von, von irgendwelchen Personen gehört. Ja, natürlich ist das lustig und im Stück weit auch falsch. Aber zwei Tage später liefern die Leute halt wieder richtig geil ab. Von daher, ein Appell von dem Opa hier, der hier sitzt, äh, lass uns miteinander irgendwie versuchen zu wachsen, lass uns gegenseitig pushen. Ich gebe hier gerne Shoutouts an, Court Review. Ich habe äh, mit, mit einem dieser, äh, der, der Besitzer oder der, der Adminster, wenn man es so nennen will, von Court Review mal ein Gespräch gehabt. Sehr korrekter Typ. Von mir aus auch Shoutout an, ähm, an die Go To Guys. So, ist immer sehr cool für die, Ner äh, für die nerdigen Sachen. Wenn ihr da ähm, euch für interessiert, auch auf jeden Fall mal checken. Schaut auch an Ballers Network und NBA News Deutsch. Schade, dass, dass Ballers Network nicht mehr so ähm, krass geupdatet wird. Ähm. Schaut an Crossover, an den NBA-Chef, an meine NBA-Chef-Kollegen in, in dem Sinne. Ich habe jetzt garantiert noch jemanden vergessen. Ja. Ähm. Von daher. Ähm, Miteinander geht immer besser als gegeneinander. Und vielleicht jetzt auch, wenn wenn der Zuhörer, also wenn du das jetzt hier hörst, ähm, wenn du das nächste Mal irgendwie ähm, dich genötigt fühlst, irgendwie zu haten, denk doch einfach nochmal darüber nach, ob das deine Zeit und deine, ja, deine Geduld auch so ein Stück weit wert ist. Das war's so jetzt im Grunde nochmal mit meinem Appell. Sorry, dass ich da jetzt schon wieder ähm, zu lange gequatscht habe. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass einige Leute dann äh, ab jetzt ähm, abschalten können. An dieser Stelle nochmal Werbung äh, für den für den Blog, also für den crunchtime blog äh, Es kommt jetzt Mock-Drafts, fünf Teile. Das wird ordentlich auf jeden Fall. Ähm, die sind zwar schon alle fertig geschrieben, müssen aber natürlich noch formatiert und hochgeladen werden. Es kommt dann auch etwas von Timo zu Tim Duncan. Die Karriere eines der größten Basketballer wie ich finde, unserer Zeit. Und dann haben wir die aktuelle Situation. Hoffentlich wendet er seine Karriere im Sommer nicht. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, danke für den Support, danke für die Klicks auf dem Grunstein-Blog, danke für jeden Liker auf der Facebook-Seite. Wir hören uns spätestens nächsten Mittwoch wieder und dann bis dahin genießt die Playoffs, genießt das schöne Wetter, das jetzt im Kommen ist. Macht's gut, euer Pascal.